Annas text som ni, ni har ju pratat om olika genrer och här är det som Anna har pratat om på onsdag ska ni prata mer om det och ni kan prova att lyssna och läsa igenom den här texten innan sju vanliga genrer en genre ett substantiv betyder en typ av text alltså en sorts text en sorts text texter kan höra till olika genrer till exempel brev reklam, berättelse faktatext och insändare och man skriver ju lite olika i alla de olika genrerna Här nedan har jag sammanfattat vad som kännetecknar sju vanliga genrer. Informellt brev eller mejl. Informellt betyder att man är mer vanlig. Man säger inte, man är inte så, oh, så noga. Informellt, man är mer vanlig som en vanlig person. Ett brev som man skriver till någon man känner, till exempel en vän eller en släkting. I informella brev berättar man ofta personliga saker om sitt liv. Det kan vara både berättande och argumenterande. Argumenterande, man argumenterar. Man säger, nej så här tycker jag, vi gör så här, detta blir bättre. Man inleder och avslutar brevet med passande hälsningar. Till exempel, kära farmor, hej Sara, kramar från Ali. Formellt brev, informationsbrev. Du är man lite mer noga. Ett brev till eller från någon som man inte känner. Till exempel ett företag eller en myndighet. Myndighet det är det som staten har hand om. En myndighet. Som till exempel arbetsförmedlingen, socialkontor. Myndighet och polisen är också en myndighet. I formella brev ska språket vara respektfullt och sakligt. Man ska inte tycka så många saker. Man ska skriva det som är rätt sakligt. Det ska vara rätt sak. Adjektivet till substantivet sak. Sakligt och man skriver ofta ganska kort, bara om det viktiga. Ett formellt brev, informationsbrev, brukar innehålla information men ofta också uppmaningar, instruktioner eller förslag om vad du kan eller ska eller får göra. Till exempel kom till socialkontoret på lördag klockan 17. Då är det en uppmaning. Man inleder med en rubrik eller hej. Man avslutar med vänliga hälsningar eller med vänlig hälsning och sitt namn. Faktatext. En text med information, fakta, om något ämne. Till exempel ett land, ett djur, en känd person. En faktatext ska berätta sanningen och den får inte innehålla fantasi eller åsikter. I en faktatext är det inte någon person som berättar. Det finns inget. Jag i texten. Faktatext. Annons, reklam. En text där syftet är att sälja något. Syftet, det betyder varför gör man det? Vilket syfte har du? Varför gör du det? Vilket syfte? Så varför skriver de? Jo, syftet är att sälja något. Det kan vara en privatperson eller ett företag som vill sälja en vara eller en tjänst. En vara är ju en sak. En tjänst är när någon gör något. Till exempel lagar en spis eller målar i ett rum. Det är en tjänst. Det kan också vara någon som vill köpa, hyra ut eller byta något. Till exempel en lägenhet. Platsannons. En speciell typ av annons. Speciell sorts annons. Typ av annons. Som handlar om ett jobb som du kan söka. Platsannonser brukar ha en rubrik och innehåller all viktig information om jobbet. Till exempel arbetsuppgifter, krav, vad måste du kunna, meriter, vad är bra att du kan. Till exempel har du jobbat innan inom det här jobbet, då är det en merit. Anställningsform, alltså om det är heltid eller timmanställning. Och sista ansökningsdatum. Där måste man vara noga så man skickar in det några dagar före helst. Insändare. En argumenterande text. Alltså argumenterande. Du berättar vad du tycker är viktigt. Man försöker att och, och, och säga att den här, den här saken är viktig. Så här måste vi göra för att den andra ska tycka samma som du. Den som läser insändaren. Ett argument måste vara bra. Så den andra också tänker ja, nej, men hon har nog rätt. Ja, jag tycker så också. En argumenterande text som en privat person skriver och skickar till en tidning. Det kan också vara till internet. En insändare ska ha en rubrik. Och avslutas med en signatur. Till exempel: Argbilförare. Kan också vara ett namn. Ditt eget namn. Insändare handlar om ett ämne som är viktigt för dig och som du vill berätta om för många andra. Den brukar innehålla åsikter, alltså vad du tycker, argument, varför du tycker så och förslag, hur ska man kunna ändra. Instruktion. En text som förklarar vad du ska göra och hur du ska göra det. En instruktion innehåller både information och uppmaningar. Gör så här. Oftast står verben i en instruktion i imperativ. Läs, skriv, koka, spika. Exempel på instruktioner är matrecept. Vägbeskrivningar. Bruksanvisningar. När du köper en ny sak så berättar bruksanvisningen hur du ska använda den. Bruka är också ett, ett verb som är ett annat verb för använda. Bruksanvisningar. Skoluppgifter har oftast en instruktion i inledningen av texten.